Tämä ensimmäinen kirje on tullut toukokuun lopulla Pialta. Ja me ei vielä tiedetä näistä aktioasioista mitään tässä kirjassa. Piian uutiset. Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani. Minun päiväni olivat määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun kirjaasi, ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut. Jumalan lapsina meillä on turva siitä, että hän näkee meidät. Ja että jokainen päivämme on hänen kädessään. Hän kantaa meitä ja saamme luottaa, että hän toteuttaa omaa suunnitelmaansa kauttamme. Tänä keväänä on auvennut uusia ovia, joista olen iloinut kovasti. Helmikuussa sain osallistua Suomessa asuvien kampotsalaisten kansanjuhlaan. Juhlassa sain kertoa kmeeriyleisölle siitä lähetystyöstä, mitä olen saanut tehdä Pnonpenissa. sekä Jumalan suuresta rakkaudesta jokaista Meeriä kohtaan. Lauloin kampotsalaisen hengellisen laulun, ja moni tuli kertomaan, kuinka tuon laulun sanoma toivosta kosketti. Rukoillaan, että nämä sodan jaloista Suomeen muuttaneet meripakolaiset saavat tulla tuntemaan rakastamaan. Toinen kevään ilonaihe on kairoskurssien leviäminen Suomessa. Kairoskurssi on yhteiskristillinen Interaktiivinen kurssi maailman lähetyksestä. Se on suunniteltu kouluttamaan, inspiroimaan ja haastamaan kristittyä aktiiviseen ja tarkoituksenmukaiseen osallistumiseen. Yhdessä FIidan kanssa olemme saaneet kouluttaa noin 80 seurakuntalaista. Syksyllä alkavan lukuvuoden aikana tarkoitus on järjestää 10 kurssia eri paikallisseurakunnissa ympäri Suomen. Olen lupautunut olemaan kurssivastaava noilla kursseilla. Kolmas kevään ilonaihe ja unelman toteutuminen on se, että tänä kesänä Suomesta lähtee 14 hengen aktiotiimi Kanssani Kampotsaan. Lähetysseurakunnasta seitsemän nuorta ja Oulun helluntaiseurakunnasta seitsemän nuorta osallistuu kolmen viikon aikana Kampotsassa eri lähetys- ja kehitysaputehtäviin. Kiitän Jumalaa tästä ihanasta asiasta. Ja pyydän esirukousta erityisesti aktiolaisten ja aktion vetäjien Miika Savola ja minä Ylle. Olen 8.6.12.18. Kampotsassa. Kiitos esirukouksista ja siunattua kesää teille, ystäväni. Jeesus rakastaa teitä. Sitten Avassasta tuli maanantaina postia Airi Tuomelta. Rakkaat uskon ystävät, rauhan tervehdys teille kaikille Suomessa, Ruotsissa, Kanadassa ja USA, on lähetetty joka maahan. Panen pikaviestin ja rukousaiheeni tulemaan. Joulun jälkeen on postit alkaneet hävitä, vaikka niissä ei ole ollut mitään ottamista, ehkä jokunen. Ne kirjeet, jotka ovat tulleet perille, on avattu ja liimattu uudelleen kiinni. Niin, että kirje repeää, kun avaan sen. Vankien vapautusten tähden ja nuorien työttömien tähden on varkaudet lisääntyneet niin, että jopa vartijoille on käynyt vaaralliseksi. Rukous- ja kiitosaiheet ovat seuraavat. Tämän maatilan suhteen, kun on noussut tähän ongelmia. Erään rakennusluvan tähden. Minun yksityisen luvan tähden, jos Herra elonpäiviä antaa ja että olen täällä. Kirjastovarat olemme saaneet, mutta siihen on nousut vastustusta, että en tiedä oikein, mitä tehdä. Olemme saaneet siihen melkein kaikki varat. Yksinhuoltaja äitien puolesta, että pelastuisivat ja Jumala antaisi niille terveyttä, kun alkavat työtä tehdä. Nuorten puolesta, että he pelastuisivat. Tilanne on huolestuttava, ja tilanne on huolestuttava ja yhdelle melko kova, mutta jos me kaikki yhdessä rukoilemme, niin taakka kevenee. Tiedän, että te kaikki rukoilette, mutta kun saatte tämän minun viestini, niin ottakaa ihan pieni hetki ja rukoilkaa minun ja työni puolesta. Kiitos aiheitakin on kolme. Kiitos on. Kolme nuorta on saanut työtä, yksi meni naimisiin, yksi tuhla ja tyttö on palannut. Kiitos teille ihan kaikille rukouksista ja ihan kaikesta. Rakkain kiitos, terveisin, Aire. Tätä me muistetaan sitten kohta. Ja sitten, sitten oli semmoinen pikkuinen kirje. Muistatteko, että meillä on semmoinen koulutyttö siellä Etiopiassa? Muistatteko? Jordanis-niminen tyttö, häneltä on tullut postia. Haluan kiittää edellisvuodesta meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Olen erittäin iloinen, että olen saanut teiltä tukea pankin kautta, olen niin onnellinen. Edellinen vuosi asiantuntijoiden mukaan on mennyt hyvin ja ovat sitä mieltä, että menestyn koulussa. Koulunkäynti ei ole mahdollista ilman teidän tukeanne. Kiitos erittäin paljon avusta ja Jumala siunatkoon teitä. Ne allekirjoitus on ilmeisesti tädin tai huoltajan. Ja sitten ensi kuussa saatte nähdä Siposen Pirjon ihan elämänä täällä teidän keskelle. Hän ei mitään postia, mutta hän kertoo sitten itse, kun tulee. Me rukoiltiin jo keskiviikkoa, mutta me rukoiltu kaikkien asioiden puolesta. Mä rukoilen täällä ja yhtykää ja ottakaa kotiläksyksi näitä, mitä sydämelle jääpi. Mä en erittele sen kummemmin asioita. Kiitos, Isä, että me Jeesuksen nimessä saadaan tuoda tämä kirje sinun eteesi, tai nämä molemmatkin kirjeet. Herra, kiitos, että jo kauan tämän tilanteen, mikä on Airin kohdalla ollut. Ja isä, minä pyydän, että sinä puutut näihin asioihin. Me kiitämme kiitosaiheista ja iloisista asioista. Ja Herra, me murehdimme surullisista asioista, jotka ovat vaikeuttaneet tätä työtä. Mutta isä, anna sinä lehden kääntyä. Herra, anna pimeyden väistyä, että tämä työ voi jatkua sinun armostasi. Herra, anna Airin kokea tukea työnsä yllä, hänen omaan elämänsä yllä. Herra, sinä tiedät hänen päivänsä ja voimansa. Ja kiitos, me saamme pyytää, että hänen vahvistua kutsumuksessaan ja tietoisuudessa, kuinka kauan sinä haluat häntä sillä pitää. Ja jos on aika lähteä muualle, niin kiitos, että siitäkin sinä voit puhua. Tisä siunaa tämä työ, että se saa kantaa runsasta hedelmää taivaalle. Ja ihmiset saa tulla uskoon ja kuulla evankelimin ja saavat elämänsä pohjan. Kiitos, että Jeesuksen nimessä ja veressä asiat on sinun tiedossasi. Ja Herra, kiitos, että me saamme jättää ne sinun hyvään hoitosi, koska sinä yksin tiedät kaiken. Aamen.